Був у нас колись голова Михайло Львович. Ото був чоловік. При йому наш колгосп хіба ж такий був. На всю Україну гримів. У центральних газетах писали. Алеї на Соші бачив От він насадив. При йому була спеціальна бригада дідів. Дерева садили. У сусідніх колгоспах. Ані деревця, голо. З одного колгоспу інший видно. А в нас? Чиясь корова об дерево почухається, Штраф десять карбованців. А тваринництво? Корови не молоком, сметаною доїлися. Спеціальний дід сидів, Тисав гребінця дерев'яні для корів. Розчисувати. Бо пластмасові вважав негігієнічні. Корови як лялечки були, не на машині, а на бритці їздив. Біля кожної баби зупиниться, злізе, за ручку поздоровкається, розпитає про все. Що вони скажуть? Бригадирам чубим яв. Для його центральною фігурою не бригадир був, а рядовий як ти кажеш, хлібороб. А де ж подівся ваш Михайло Львович? На пенсію пішов, хворіти почав серце. І прислали Степана Михайловича. Той бричку поламав, машин понакупляв. І сам, і бригадири усі їздили, з вікна керували. І дерева замість садити пиляли на дошки. Ой, раніше молодь не тікала, а при йому порозбігалася хто куди. Агроном і той утік. Хіба можна було видержать? Руками розмахує, кричить, от і домахався, зовсім колгосп прозвалив. Слава Богу, оце нарешті зняли. Новий тепер. Я його ще й не бачив. Кілька днів усього сидить там, справи приймає. Кажуть, діловий, принциповий. Хто його зна? Побачимо. Про Михайловича теж казали. От ходімо в хату, я тобі інтересний документ покажу. Дідко Цюба і Сергій зайшли в хату. Хлопці ще довгенько чекали, причаївшись за тином. Але так і не дочекалися. Видно, розмова діда з диверсантом Сергієм затяглась. Та й час було повертатися додому на бамбури, бо вже мали отот -от прийти з роботи батьки. І хлопці подалися на свій куток. Отака то прибиденція, яка же тато Сашка Цигана, Павло Максимович, трапилась з ними вчора. А тепер повернімося у сьогоднішній ранок.